No, ja seré al Japó. La Misato ha dit que em vindria a buscar al migdia. Oh, aquesta Misato és aquella que havia sigut nòvia te, oi? No m'agrada gaire. Es veu que passa de tot. Quin pal. Em passaré una temporada sense poder-te veure. M'avorriré més. No et preocupis. Quan siguis al Japó ja trobaràs un altre nòvio. M'han dit que el tercer infant és un noi. Uh, uh, uh. A mi no m'interessen els mocosos. A mi només m'agrades tu, Kaji. Soitua, com cool, eh? aia, no? No! Kaji senpai, d'acord, okay no ho faig oi, no? No, no, no, no! No, no, no! Asuka és un fill, doncs. I això és una mica més Eh? Otona, jo! Otona, jo! Otona, jo! Otona, jo! Otona, jo! Otona, jo! Allò que havia estat una suposició ara ja és una realitat. Havia de ser així. L'investigador s'ha convertit en l'objecte de l'experiment. Podem dir, però, que aquest experiment de contacte n'és la causa directa? El resultat va ser la desfeta psicològica. Però és una opció cruel. Com va poder suïcidar-se i abandonar una nena tan petita? Crec que hi deu haver d'altres motius en tot això. Aska, mira, reina, avui t'he preparat el teu plat preferit. Pensa que si no el vols, aquella noia d'allà riurà de tu. Cada dia fa el mateix. Es pensa que la Nina és la seva filla i li parla. Deu ser que se sent responsable de la Nina. Amb totes les proves que hem fet cada dia, li falta aquest complement, el d'abraçar una filla. Com si el sentiment fos del tot cert. Però és que són ben bé com mare i filla. Bé, potser és que la diferència entre un ésser humà i un ninot no és tan gran. Al cap i a la fi, els ninots els fan els homes a imatge pròpia per riure's d'ells mateixos. Si els déus existeixen, potser ens hem fet a nosaltres amb aquesta idea. No em sembla propi d'una persona que es dediqui a la medicina actual. Jo, davant de la ciència, sóc una persona. Una dona més. Espriga els equips 23 i 24 que s'adressin al segon pis i presentin la seva identificació. Que valenta que ets, Asca. Ho sento, jo no em puc contenir. No es preocupi, jo no en tinc de llàgrimes, però ho sento igual. Em sents? Grau de sincronització, menys buit. Com sempre, no pensis en gaires coses. Això és el que faig! A la fi, ombri d'humanitat. Darrerament, el grau de sincronització de l'Alaska ha anat baixant força. És preocupant. És millor que donem preferència al número zero. Per desgràcia, no tenim prou temps per continuar treballant amb tots dos alhora. La comporta 35 és oberta i preparada per la recepció. Ens hi portem en tres punts. Sistema de protecció preparat. Tot correcte. Sistema d'aspiració del moll 3 activat. Tècnic 315, dirigeixi, sisplau, a la coberta H. Abans del naixement de l'Adam, si no apliquem la segona onada de la sèrie EVA, no podrem guanyar l'apòstol. Ben al contrari. Per poder viure, ens cal posar en marxa tot allò que sembli que ens pot destruir. Així són els humans. Em temo que jo mateixa he acabat estudiant l'Eva. Les Eves van matar el meu pare. Que et escolta! Fins que comenci la construcció de l'Eva 13, potser... Només a set llocs al món, oi? Eh? És una informació que ens ha arribat de Xangai, amb fio de sòsos. Perquè aquesta vegada s'està accelerant la producció. Abans hem perdut les dues unitats. Dues més estan molt mal estat, o sigui que volen afanyar-se a augmentar la potència d'un possible atac preventiu. Com pot ser? Ni que féssim això, hem d'esperar que arribin els dos braços d'Alemanya pels números 5 i 6. Darrerament s'estan movent molts calés. Fins ara ja s'ha duplicat diverses vegades la despesa prevista. A més, diuen que van molt apurats. Em sembla que el comitè ha d'afanyar-se. Però igual que fins ara, no van d'un en un. Estava previst que es poguessin desenvolupar al mateix ritme que els apòstols. És veritat, però no hi ha cap motiu per fer tot això d'una manera tan estranya. Vols dir que en el fons no volen fer una altra cosa? 繋がらない。またどっかに行っちゃったのかな。まもなく 1番線に電車が参ります。危ないですから幕線の違い下がってお待ちください。この間まで 1 ヶ月もエバーに溶け込んでたくせに。何よ。すっかり元の鞘に収まっちゃってさ。どうせ私は負けたわ。 Tot i que ens trobàvem a faltar tant tots tres, l'ambient cada dia està més carregat. Eh? Molt bo tot! Aska? Ni parlar-ne! Sempre que et truquen t'haig de fer de secretària. Agafa'l tu per una vegada! No és això. Ah, oh, Shinji! Ja t'he fet deixar les teves importantíssimes ocupacions. Oi que podràs disculpar-me? Sí, digui'm. Però què li passa a aquest ara? Quins aires! Mm? És una conferència des d'Alemanya. És la teva mare. Per mi? La meva mare? Dóna'm-el! Hola, muta! Que bé que m'hagis trucat, mare. Com estàs? Li ha trucat la seva mare. Quin bé, per enveja! Començar. Algú pensa en ella. Sí, és clar que sí. Els estudis van molt bé. Sí, sí. Ah, sí? No m'ho puc creure. Me n'alegro per tu, mare. La seva mare. Truca'm sempre que vulguis, eh? És que Et trobo molt a faltar. Fins molt aviat. Bona nit, mare. Caram, sí que t'hi has estat estona. Bé, això són les coses de la comunicació. Que bé poder parlar amb la família pensis, És per mantenir les formes i prou. A més, en realitat no és la meva mare. Què? Paciència. No és que no m'agradi, però podria ser millor. Mm -hmm. Però tu no ets ningú per sentir aquestes coses, noi! Perdona. Ah! Si m'has de tenir cap mena de compassió, ja podem plegar, tu i jo! Ets <de fer> <llibre> 美里やばか信司の使った湯に誰が入るもんか。美里やばか信司の下着洗った洗濯機なんか誰が使うもんか。美里やばか信司の使ったトイレなんかに誰が座るもんか。美里やばか信司と同じ空気なんか誰が吸うもんか。美里もいや、信司もいや。 L'altre és més greu! Papa, també! Mama, també! Però... L'altre és més greu! L'altre és més greu! L'altre és més greu! Per què? Per què? Gràfica de sincronització. Menys 12,8. És terrible. Encara està més baix que ahir. Es troba malament, ja és el segon dia que es troba així. El grau de sincronització no té res a veure en com es trobi físicament. El problema és més profund, a la seva psique. Potser no hi ha hagut cap canvi amb la unitat 2. Aska! Ja pots pujar, si vols. El sistema de condensació queda tancat fins a l'entrada... L'orgull de la pobra Aska està dolgut, oi? No m'estranyi gens aquesta manera de perdre. I no tan sols això, fer figa davant d'en fa més mal encara. Potser és el límit viure amb tres persones. Vols dir que ho hauríem de deixar córrer, ara que té una família amb qui s'ho passa bé? Això és com comprar-se un gat perquè et faci companyia quan estàs trista. No té sentit. Mm. Ho sento. Estic massa tensa. Per què només pel fet de ser una noia haig de patir tant? A més, si jo no penso tenir fills! Es prega als tècnics de la coberta F que recullen les càrregues 34 i 35. Moltes gràcies. Si no li obres el teu cor, l'Eva no funcionarà. Què vols dir? Que tinc un cor de pedra, jo? Escolta'm, l'Eva té sentiments. Si sí, és un robot! Pot percebre coses. Què potser li vas parlar i et va dir... Mira, m'han dit que demà plaurà! Què passa? Te alegres, oi, que jo no pugui pujar a l'Eva? Donc no cal que preocupis. quan ataquin els apòstols, el nostre heroi en Xiningki se’n farà càrrec tot sol. Nosaltres no caldrà que fem res, noia, mentre quedi en Xingí, no passarà res! Ah. I no és només en Xingí. Tu també, com si fossis una marioneta, em mires amb compassió i em poses frenètica. I jo no sóc cap marioneta. Sí coets fas tot el que et diuen que facis. i si el teu instructor et demanés que et moriss, et deixaries matar, oi? És clar.! Ah. només passa que em caus malament des del primer dia que et vaig veure. Tots! Tots em caieu malament. En xingir avui tampoc bé. La Yanami sempre fa el mateix. Les que ten poc bé. I en susojar encara no li han donat l'alt a l'hospital. Carem així l'escola no és el mateix, oi. Segona unitat model Eva, tot correcte. Vincles BA i factor de correcció dins dels marges previstos. Tot correcte. Jo m' toim, eh? Anem a esto senyiint. Tu ets el meu robot i has d'obeir-me i moure't de la manera que jo et digui i res més. Rocadeades. Una màquina de guerra no pot tenir sentiments de cap mena. Tot i que n'hi hauria prou que no fessis el contrari del que et dic. Mm? Semblo tan oca. Que... Sector 8, presència reconeguda. Detecció clara. Situació d'alerta. Ja torna un altre cop, l'apòstol. Verificació per pantalla. De la mida esperada, enorme. No deixa l'òrbita del satèl·lit per res. A partir d'ara mantindrà una distància fixa. Vols dir que està esperant una oportunitat per apropar-se? O és que no li cal i pot atacar directament des d'allà? Així no podem fer cap moviment imprudent. Tant se val què busca o cap on va. Si no entra dins del nostre abast de foc, no podrem fer res de res. A més a més, l'EVA no pot invertir de cap manera la ruta del satèl·lit. On és la llei? Comprovant el funcionament de la unitat zero. Comprovat. Preparada la unitat zero per fer foc a llarga distància. Unitat 2 preparats per la maniobra de suport. De suport? Jo haig de donar suport a la número zero? Sí, cobreix les espatlles. Ho dius seriosament? Eva, número dos, en Ah, és És igual, deixem-la anar davant. Això és una imprudència. Si això sortís malament, s'hauria acabat l'Asca. És la seva darrera oportunitat? Tindrem preparat el pilot de recanvi. Sí. A veure, no deixarem anar la número 1. Està congelada. Va ser un ordre del capità Icari. Tot i que sembli impossible. Quan surto, perdré la unitat número 2. No pots fallar de cap manera, Aska. El blanc està fora de l'abast del foc. Va, vine cap aquí, xato. Estic impacient per veure't. Ah! <totipen -se> Ens està apuntant l'enemic. No en rebo cap senyal tèrmic. El psicograma s'ha tornat boig, ple d'interferències psíquiques. És una ofensiva psíquica de l'apòstol? Són capaços de llegir la ment humana? M'enparir! desintegració. No pot ser. És fora del seu abast. dos munició restant zero. Què diu l'anàlisi del raig Energia d'una llarga visible és alguna cosa semblant als camps a però no puc determinar-ho Asca Hi ha el perill de contaminació psíquica hi ha entrat. i l'acumulació de pèrdues és perillosa. Asca, torna! Mai! És un ordre, que Abandona! Ni parlar-ne de cap manera! Prefereixo morir aquí mateix abans que arrendir-me! Asca! Engegueu un dispositiu accelerador. Increment del moldatge. Redireccionar lo als condensadors. En marxa els dispositius de reforç. Control automàtic i factor de correcció 0.03. Interior del compartiment, pressió màxima. Dispositius de seguretat preparats. Posició de foc. Toma. No n'hi ha prou! Des d'aquesta distància no hi ha prou energia per penetrar en el camp d'energia AT. Però aquesta era tota la potència que podien donar-li. No s'hi pot fer res més. El senyal psíquic del dos s'està devinitant. I l'escut psíquic de la CL No funciona. I el catalitzador tampoc respon. Dóna preferència als sistemes vitals. Deixa't portar per l'Eva. D'acord. Aquesta brillantor sembla que busca l'ona psíquica d'Alaska. Qui ho havia de dir? L'apòstol pot llegir la ment dels humans. Com és que estic plorant? Vaig jurar que no tornaria a plorar mai més a la vida. Què has fet, Asca? Era nou. Un regal acabat de comprar. Què passa? No t'ha agradat? Ja n'hi ha prou! Ja n'hi ha prou de què? Soóc una nena. M'he fet gran ben ràpida, això són rocades que no em serveixen per res. Miram, no deixis de mirar-me, mama si plaut' no vasis. Vull que morim juntes. 招待。うん。一緒に死ぬわ、ママ。だからママをやめないで。ね、ママ。なん知らない。なった。だ。総理は去らんくれです。よろしく。あんたバカ。じゃあ。だから私を見て。<正> ラングレです。よろしく。あんたバカちゃん。だから私を見て。違う。こんなの話したない。創流差しからングレです。よろしく。あ 彼はまだ子供だから に私のこと好き独りで生きていけるの嘘だっ。<の> L'enemic no ha sofert que canvi aparent, distància invariable. El percentatge de la número zero d'entrar dins la base del foc és d'un 0,02. I si la número zero s'enlaida i prova de fer blanc des del cel? No, no pot ser. Si guanyés proximitat, seria la fi. Sortirem la número 1? No, l'enemic és de la mena que busca envair la psique dels pilots i devorar-la. Ara no ens podem permetre exposar la màquina nova a una invasió psíquica. Doncs l'exposaré i no passarà res. Això no pots garantir-ho. Però així l'has que morirà. Tant se val. Lei, baixa i utilitza la llança. Com? La llança de l'enginus? Precari! Ja no podem mantenir l'òrbita del satèl·lit fora del camp AT. És l'única opció. Afanya't. Però què passa si el contacte entre la dam i l'eva produeix un impacte col·lateral? És un perill massa gran, capità Icari. No ho faci! Ah, ara ho entenc. La causa de la segona onada no és el contacte amb l'apòstol. Unitats d'home de la 10 a la 15 preparades per la sortida. Número 6, Malbors. Màquina número 0, pel passadís. Continuen les unitats de les 6 a la 20. Però si la segona onada no és el contacte amb l'apòstol... Llavors, per què, doncs, la segona onada? Per què? Icari, està segur que no és massa aviat? Els del comitè han accelerat la producció de la sèrie EVA. Ara és una bona ocasió al Sí, però no ho sé. Les busques del rellotge mai no es mouen cap enrere, però les pots fer enrere amb les teves mans. Però els ancians deuen tenir alguna cosa a dir-hi. Abans que es puguin moure, tot s'ha d'haver acabat. Ara com ara. Perdre la número 2 no és el millor que pot passar. No podem perdre temps esperant l'autorització per fer servir la llança de Longinus. Ara no ens aniria gens bé perdre l'Eva 2. Potser no, però us pot portar problemes fer servir la llança de Longinus sense el permís de Zelle. Hem de mantenir la dos cost i el que costi. Cap altra opció tindria sentit. Sentit? A tu només et fa falta una excusa, oi? L'ona psíquica del pilot de la número 2 està per sota de 0,06. L'és al límit. Si baixa més, morirà. Número 0. Segueix la número 2. Sortida de superfície. Preparada la llança de Longinus. Número 0. Posició de llançament. Verificació d'objectiu. Vector de correcció. Comença el compte enrere. 10 segons. desintegrat Alliberament de l'Eva número 2. Què ha passat amb la llança? Velocitat estel·lar de nivell 1. En aquests moments segueix una òrbita lunar. No és gairebé impossible de recuperar la oi? Sí. No tenim mitjans per poder fer tornar una massa tan gran. Màquina número 2. Gràfica normal. Heu servir la ruta 67. I l'Aca. El grau de contaminació psíquica sembla que les seves defenses han estat arrasades.. Vaja. Tot ha acabat bé, Asca. Placa ja està si ho hagués sabut abans hauria 置かされていくエヴァ 0号機とそのパイロット。長彼女は心、体を浸食されながらも自我を失うことはなかった。しかし、人から心臓を守るため、レイは自らの死を希望する。第3新東京市と共に光と熱となり、彼女は消えた。記憶だけを人々の魂に残して。次回何だ。